Запалали гнівом. «Що це за перетрубація, Степане?» Спитала таким тоном, що вони нараз спинилися, як хлопчаки, і винувато опустили руки. «Та це Олександро Панасівно, то Директор сказав Степан сумирно, і втер з чола під. Жінка спинила на Володимиров'ю погляд, і він змушений був подивитися на каштан, без сили витримати той блискучий потік. Він, Олександру Панасівну, і документа мені показав, запобігливо сказав Степан. Я хотів був до вас зайти, та пішли от квартирою дивитися. Треба було зайти спершу до мене, відрізала жінка. Пройшла повз них, начебто й справді, були вони в чомусь винуваті, і зайшла до директорського приміщення. Чоловіки тюпали покірно слідом, керовані незрозумілою силою, що струміла від неї. «Чого стали? роздратовано повернулася вона. «Вернусьте швидше цей хлам, і я тут приберу». Високий, сивогривий чоловік ішов неквапно берегом, спираючись на розкладний стілець. Перед ним поважно ступало з десяток кіз. Володимир побачив зі свого вікна розумне і шляхетне обличчя старого. Він і кози немов плевли над зрізаним берегом. Чоловік був задуманий і здавалося... Не він вів отих кіз, а вони його. Вряди годи мекали, повертаючи писки до господаря, а що він не зважав, ішли далі, покивуючи. Здуті їхні вим'я були повні молока, велике, густо жовте сонце спинилося над найвищою горою, більшало і наливалося червінню. Кривава барва розтеклася по річці і та раптом затріпотіла, замиготіла і заграла. Зрушена тією зміною, виривалася з води і підстрибувала прийтма вгору риба, ковтала чудове і хмільне вино. П'яна і запаморочена падала назад у воду і гуляла, крутилася і витанцювала, риб'ячі свої танці. Кози йшли та йшли, і чим ближче підходили до свого дому, тим лосніше і важче ставало їм нести розбухлі вим'я. Зорки від того розпливалися, у їхніх очах і заповнювали очниці. Мекіт їхній під час той став також інакший, солодкий та прохальний, бо вже марилася їм та хвилина, коли до них доторкнуться ласкаві руки, віддадуть тоді набрано за день білу кров, трави і листя. Червоний захід запалив у їхніх очах ще й по дві іскри, і доки догоряли, Тут йшли вони, ведучи за собою задуманого, іначе сліпого сивання. Темні ворота біля урізаного з косогір будинку стояли розчинені, і бовваніла в них кругла, сива і напрочуд ласкава бабуся. Спиралася на ціпок, а на ногах в неї були червоні туфлі. Дивилася лагідно і тепло, бо той чоловік, що підіймався кап'яною стежкою, був у цьому вечірньому світлі як король із забутих казок. Кози мекали, поспішаючи до тої теплої і затишної постаті. Саме про неї вони думали, спалюючи в своїх очах золоті іскри заходу, і саме її рук сподівалися, щоб позбутися солодкого тягара. Оточили її звідусіль, наче великі білі коти, і червоні їхні язики вискакували водночас з червоних ротів, Лащилися вони до старої і раділи. Вона, однак, чекала, поки ступить у двір отой сивий король, котрий відстав і важко боров'я духу. Біле волосся спадало йому на плечі, а палиця-сілець подавалася вперед, спирався він на неї важко. «Доброго вечора», – сказав він, проходячи у ворота. «Чи у тебе, Маріє, все тут гаразд?» «Все гаразд, Іване», – озвалася стара. А в тебе він зачинив ворота, і ті з репінням відрізали їх від того краєвиду, що лягав перед очі з гори. Сонце сиділо вже в недалекому клені і наче розчісувало гілячам своє золоте волосся. Я Маріє, чогось більше задихатися став, сказав тепло теплосивань і задивився кудись туди, до горбів і до західного сонця. Поки доїлися кози, він сидів на веранді, густо заплетеній крученими паничами, і щось писав у великій бухгалтерській книзі. Літери випливали з під олівця химерні і кострубаті, заповнюючи листок від краю і до краю. Іван дивився на них через накладені на очі окуляри, і чи від того, що навколо пахли квіти, чи, може, мав він такі окуляри, бачив між тих, корячкувати знаки в зелену траву і струмок, чув шелест листя і спів невідомого птаха, дивився на вигадливі лінії, які сплітали на землі світлотіні і не міг надивуватися з їхньої гри та руху. Марія в цей час даїла кіз, сиділа посередині зарослого шпоришем дворика і біле пахке молоко прискало в емальовану каструлю. Шумувало в ній та пінилося, начебто всі, той із трави і листя, що його випили тварини за день, ще й досі нуртував. Кози позирали в ряди годи на господиню і чекали черги, а коли Марія відпускала видоїну, до неї притьма тьма прискакувала друга. Старий позирав на них за окулярів, відриваючись на мить від писання. Двір, наповнений білими тілами, зелена, аж соком прискала трава, навдивовижу знайома і рідна жінка, і сухий прискід падучого молока, все це відбивалось в його окулярах, і, може, від того нового зображення, що випукло-замерло на його скельцях, бачив старий вже інше, бачив землю, залиту зеленню, і таким от молоком витворювала білий сік і перетворювала його в молоко. Називав подумки знайомі трави, дерева та бур'яни, і ті приходили до нього. Кілька загулялих бжіл пили мед скручених паничів, якими обросла веранда, бачив незвично побільшені тіла цих бжіл і стежив, як у їхніх прозорих тілах працюють ледь видні насосики. Пульсували і ходили, наче важелі, і шруби невідомої машини – Бачив, як збирається в їхніх тілах мед, начебто народжувався це плід. Ось воно, їхнє молоко, думав він. А там, серед двору, все ще обступали господиню нетерплячі кози, зводили вгору писки і благали, запалюючи червоні вогники язиків. Каструля доливалася, все це було залито вечірнім сяйвом у малинових півтонах. Заспокоєні кози лягали серед двору і опускали втомлені голови. Старий на веранді розумів їхню втому. В їхніх очах довмирали останні іскри величного заходу. Сонце вже розчинилося, мов пігулка, і розтеклося по цілому небі, запаливши його, як велетенське гарнило. Старий дописував останні слова, які народилися в ньому сьогодні. Він писав про спокій вечірнього неба і про тишу, яка наливається вечорами у людській душі. Здавалося, він сам пася цілий день, як і його кози, і набралося в нього того ж таки соку, яким багате все живе біля широкого вогнища заходу. Може тому, коли відкинувся на спинку лозового крісла, тихий жар поплив йому із серця. Шкодував, що плід його такий блідий та мізерний, що він тільки йому доступний і промовляє. Олівець випав з його стомлених пальців, сидів коло столу, заплющившись і змізернівши зовсім так само, як звільнені від тягаря його кози. Марія зупинилася на вступі до веранди, несучи каструлю повну шумованого молока. Вона побачила зовсім знесиленого дідуся, який сидів із заплющеними очима і з блідим як теж таке молоко обличчям, вмирали на ньому останні відблизки вечірньої заграви. «Іване!» – покликала тихенько. «Чуєш, Іва?» – він розплющився. І вона зрозуміла, за що любить цього не зовсім змагненного чоловіка. Очі його були зовсім такі, які бачила у першокласників, коли вперше сідали вони за парти і вперше засвідчували погляд до вчительки, яка переступала власний поріг. Володимир був ще й досі ошелешений від вихору, який несподівано залетів до його нового помешкання. Той вихор утілився у високу худу жінку, яка, наче птах, прилетіла сюди босна світки. Був це, можливо, і справді вітер, котрий гуляв по полях та лісах, набравшися духу земного і сили небесної. Часом йому хотілося отак пожартувати, прийти спантеличити когось, ставши жінкою чи з чоловіком, а тоді дивні речі кояться там, де він спустився. Рух там, існовить га, заповзяття і неспокій. Зараз Володимир сидить серед свого напрочуд просвітлілого помешкання. Навколо починають плестися сутінки. Вітер прийшов був сюди із щіткою, із горням, Повним білої глини, митю обмахав почорнілі стіни й стелю, потім вимив сміття і вивив підлогу, ще потім настелив на стола стареньку цирату, обтер ліжко і за мить та ліжко освітилося латаною, але дивовижно чистою білизною. Через кілька хвилин скло на вікнах стало ясне й прозоре. Володимир тільки й міг що розвести руками. Чим же я можу віддячитися? – спитав він. – А тим, що не будете нам на голові сидіти, як директор? – сказала трохи загостра Олександра Панасівна. І так гримнула за собою дверима, що Володимир остаточно повірив. Гостював тут у нього справді вітер, чарівний, навійло характерник. Йому стало тепло на серці, і відчував він те тепло потім ще не одну годину сидячи серед казково омолодженого приміщення на єдиному розхитаному стільці. Крізь вікно вливалися пахощі вечірніх хвітів. Захід уже пригасав, а він не міг одвести погляду від тендітного мерегкого світла. Блідло воно на очах і покривалося синюватою млою. Червоне в тій імлі густо малиновіло, але й це тривало недовго. Вже тільки невелика бордова смужка лежала поперек неба, наче загублена вітром червона хустка. Олександра Панасівна погукала дітей, і Володимир здригнувся. Голос був різкий, трохи гортаний, і називав він одне, друге і п'яте імення. Володимир мимохить підійшов до вікна і побачив у срібних сутінках песоку і худу постать. До неї збігалися звідусіль діти – Одне, друге, п'яте, оточили матір і закричали, замахали руками. Олександра Панасівна обійняла за плечі старших і повела їх до хати, решта посунула за нею, а найменше п'ятирічне спинилось у дверях, Озирнулася на світ, від якого ховалися, і заплеснуло за собою двері. Дивився на той дім...